ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلال في النار اما بعد الله زرتن دار شام صد ان شاء الله دتسم لمتمير رمضان ان شاء الله صدت باشندهه المسافرين تون Sa të isha Allah dhe ta përcjeli misafirin tonë që ke këtu të ne Ja pra ditët e Ramazani të vlezër shkuan Ditët e pas ditët e risar ditët e fundit Natët e Ramazani të shkuan Namazinatës dhe të shkuan Namazinatës më dhe të harohet në këtë gjami Inshallah të risat në vjenë misafiri jo në vitin e arshëm Lusëm Allahi që isha Allahut në butësan Që Ramazani tjetër të mbrim gjallë e rahat që të njallë dhe të vim të shikojmë dritat si të ndryqojshin dhe të natët e fundit në këtë gjami, si të ndryqojshin dyrat e të rive, Allahi prej namazit të natës, kështu që Allahu kabo kader, që kimi safirt në vjen dhe të në shkon, që të në vjen vitin tjetër prap, ki muaj në shkon, muaj magfirjetit, muaj rahmetit, muaj që në shputon prezjarmi të gjahënemit, ilzit pëmbarojnë, fjetira ndriçuese po harrohan, kështu që Allahu xhallashan hu el-Jalal el-Kabe, zemrat e besimtarve, zemrat e, e njerëzve të mirë janë me pikëllim, janë me mbërzi që ju shkon në muajin e Ramazanit, ta mos me kanë të mbërzitur, pse mos me qajët njerëzit e mirë se tash oh vëllezër të ndershëm, edhe disa sahat nuk kanë vetë, që ta porcielli muajin ton. Musafirin ton tash pse mos më umbërzit, tash pasi të bëjmë iftar, do të çelën derët e zjarrit të xhenemit, do të çelën derët e zjarrit të xhenemit dhe të mshelen dërët e gjënjetit Allah i gjëllëshanu, dhe të lëshohën shejtant, dhe të jafilojnë mi njëherë fesat me ba, të rritash janë konë dërët e gjënjetit qelë, të rritash qel, janë konë shejtant lidhët e përket pëse mësë më, më më bërzit, se nashkon në këmë safirë, edhe tash e kena ma vështirë, që të i rim kërshi shejtanit, armikit Allah i gjëllëshanu e gjëllëgjëllalu. Kështu që Allah i gjëllë shanë hu e gjëllë gjëllalu Ne ka bo që të nashkoj kimi safer Në lem e gzim Në falën gjunohet Dhe ajthot selamu alejkum Se tash përshkoj Inshallah vi herën tjetër Vi njenë të nko Une nuk evënoj aspak Të parë ton o dhezër Se lefë ton Thamnë me në svillim të muaj të Ramazanit, gjash muaj kanë bë Allahut dua, që Allahut jam unëcanë që muaj në Ramazanit të mbrinë, pasi që ka kalu muaj Ramazanit, gjash mui pas ta i kan lut Allahin, o Allah na i prano i badete tona, o Allah na i prano Ramazanin ton, ne prano lezimin e Kur'anit, ne na prano namazin e natës, ne na prano sadakon ton, kështu që ishin mes frigës dhe shpresës, kështu ato e qoishin jetën e tyre. Si cili prej nështasht, duhet ndalët se muaj Ramazanit ka kalu, Hapat e muet Ramazanit kanë shku Ta është duhet të ndalësh dhe ta shikoj shvetën të ndënde Aje pre atyre që Allahu të ka pranu Aje pre atyre të cilët Allahu të ka prja shtu Subhanallah, inshallah Allahu në bën njëve Pre atyre që Allahu gjëleshan në ka pranu i badetin Që të gëzoh në kur din në para Allah i gjëleshanu e gjële gjëlalu O lezar, gjdo sëndë Allah i gjëleshanu i ka bo alamat Për gjdo ve për Allahu ka dhën signal Gjdo ve par ka simbolet e veta, kur në malin shruke për shkun të tofë, të shkru në të tofë, qka që kilometre, në struke këndja, gjdo vend kja alamat, dhe filonin kur se njetë të tregonë, thë unë jam i gatë, jam i shndoshë, edhe muaj Ramazonit ka alamete, kuja ka pranu Allah i gjeleshan i badetin, kuja Allah i gjeleshan i badetin, kuja ka pranu i badetin, dhe kuja ka pranu e... Pra i vjen pra vetë t'tregon ti se Allah i xhellashanu taka pranu ibadetin tan, ansh që tash mbas muajit Ramazanit të vazhdojsh në ibadet, të vazhdojsh gjashtë ditë të shevalit, të vazhdojsh prap namazin e natës në shtëpi dy recat, ke faltu disa të gjithë në xhami, shtëpi dy recat, 10 minuta 20, krijesora mos ta losh namazin e natës se të jap takat dhe të forcon për yalameteve që të ka pranuar Allahu Ramazanin tan, ansh që ti të vazhdojshë në vej pra të mira, nëse nuk vazhdojnë në vej pra të mira, dije se vëllahi, Ramazoni jëtë nuk o i badeti jëtë së shpranue. Të ndalët si cili prej nështash, pasi që e për cilën misafirin tonë dhe disa sahat, të ndalështash a ke dalëti prej shkollës të kolla kitë, sinceritetit, frigës të laot, një mujke konë në shkollë, një mujke konë në i badet, Një mujke kërkut Allah të pranë Ramazanin të të ashtë ndale dhe vete, vete në të ndërë. A kam dal, a jë mbohu në prea tyre të dëvot shmime, apo jo? Nëse jo ja, vazhdon në tobe vëllavi jam, pendohu at Allah dhe lëshon huaj ljalal, te ri sadbuta zemra jote, do ndalë tash pasi të bësh iftar sot, pasi ti thuash muaj Ramazanit selamu alejkum musafiria, ndalë dhe shikojë zemrën tonte, si ose zemra jote, a është çajë zemër që ka kon para muajit Ramazanit, apo ka ndrua zemra jote pas iftarit sot? Nëse ka ndruar Falemndroj Allahun se je mirë, zemra jote është nos, nëse shet që të nin tek zemrën, di se zemra nuk e ke në rregull. Kështu vëllezhar Musliman de pas muajit e Ramazanit, tre grupe ndahen. Grupi i parë janë shprehëtira, njerëzit të cilët i kanë bërë shumë ibadet Allahut. Gjithmonë ato i kanë bërë ibadet, por kur ka ardhur ku me safër, kur ka ardhur muaj Ramazanit, i kanë përvel krahët e vet, ja kanë shtuaj namazin më shumë, namazin e natës, sadaka, buzqeshët, veprat e mira, kështu që i ka arrit shkallët në xhenet më shumë, ka fituar më shumë, peshoja ati është rando më shumë. Allahëzër Besimtari nuk ka rahati në këtë dynja Besimtari nuk ka pushim në këtë dynja Wallahi pushimi besimtarve dhe tjetë Nën hien e pemës të ba në gjennet Ajo pemë të ba është një pemë e ma dhe u lezën gjennet Pre asaj pemë e dalën petkat e gjennet live Pushimi ju anë ishalat dhe tjetë Nën hien e pemës të ba Lusë Allahun që Allahut në bashkon Njeve bashkë këtu sa kimin e travat dit Apo nisë të nëndit në ke gjami Të jemi bashkë ishalat Inshallah nenhien e pemës Tuba në Jannat. O zot na bën prej ative që të jenë në nenhien e pemës Tuba në Jannat. Allah e zotëndarshëm kur e ka lexuar peingameri sallallahu alaihi wasallam-i ayat walladhina yu'toona ma ata wa qulubuh wajlahu annahum ila rabbihim raji'un. Kë ayat jëdhet sa dhe ato të, të cilat kapin prej asaj që u ka dhën Allahu. Dhe zemrat i kanë të frikësume Se ato dhe kthejnë të Allahu gjëleshanu Frikë se Allahu a ka meja pranue Aishja, nona, e muslimanve Bihe e bubekrit, gruja e pengamerit sallallahu aleyhi wasallam Tha ku relezoj pengamerit sallallahu aleyhi wasallam këtë ajet I dha shja Rasul Allah Për këtë ajet e ka të qëllim Thot që ato që vedhen, ato që bujt zina, ato që pin alkohol a këto dhe i frigën Allahut, thëtë jo, o i bje si dikit, jo, o i bje bubekrit, nuk është për këto që i bujnë vej pra të këqia, o i bje si dikit, për ato të cilët falin namazin, për ato të cilët bëjë Ramazanin, për ato të cilët japin sadaka, këto a thotë frigën prej Allahut, se ndoshtë Allahus ja pranon i badetin, subhan Allah, besimtar të sinqert, që falin namaz, bëjë Ramazan, jepën ja sadaka, frig Allah, inshallah, në bënë prej atyre që Allah nëj ka pranu i badetet tona Nëse frikë në vëllaj që Allah nëj pranu i badetet tona Inshallah, shpresëm të Allah, që inshallah, Allah do të nëj pranu i badetet tona Grupi i dit i muslimanve, para Ramazonit e kësë njete në gjynahe E që njetën në harame Si hinë muaj i bekum Ramazani I shenë safin e parë në gjami I shenë në namaz nate I shetë duke le dzukuran I shetë ujëndimu fëgarave E shetë që e kandru jetën e vetë Programin e vetë Por subhanallah Atenat si këthen Atenat si shkonë mësafiri jon Si e për cilë mësafirin e vetë Më njerë këthehet në gjynahe Më njerë këthehet në harame Prapë kalon atje e vazhdan rrugën kë e kalon Ulezer, ku shi ka besu Ramazanit, Ramazanit ka mbaru Ku shi ka besu Ramazanit, Ramazanit se të mbaran Ku shi beson Allahot, Allahi është gjall Allahot gjall, Allahot nuk vdes Dhe ulezer, a i cili të ka urdhru ti Në Ramazan ti bojsh i badet Allahot Ta dhurush Allahot, te ledzësh kur anë në Ramazan Ta japish sada ka në Ramazan Ta falish në maznatë në Ramazan A i njënti Allah është që t'ka urdhru t'i edhe në basë Ramazani të vazhdojsh në vej pra të mira. Njënë t'i Allah, Allah t'ka përësit edhe Ramazana, Ramazani, e jeshtë Ramazani t'i bëshibatet, por në Ramazani është që shtonë, t'i fishonë, se vapet. Por këtë i të më robi Allahut, këtheu t'Allahu gjëleshan hu e gjële gjëlalu, këtheu t'Allahu mos bon gjënahe, mos e hidro zotin tënë, se ndo është Allahu Ti ti ka falë gjënohë të uja në këtë mujë. Ndalu pak dhe kujta, ndo është Allah ti ka falë gjënohë të uja, tashtë ti prabdo me angazhë vetën të ndë me gjënohë. Ndalu pak dhe kujta, se ndo është Allah u i fletorën të ndë që i ke pas me haro me gjënohë të i kafshinë. Ta është ti prabdo me nëzi Prabdo me registru në të librin të në të haramer Subhan Allah Ndalu dhe pëndauta Allahu Gjellë shalu e gjellë gjellalu Bolvaki Allah të ka shputu ti Këto dhe dite fundit prezjarmi të gjahënajmi Ti prabdo të këthesh të hishë gjahënam Prabdo të ajdhërësh Allahu Që të të shtijen gjahënam Parket pëndauta Allahu nëre për gjithman Mos haro i badetin Allah Të dhe në basë Ramazanit Mos haro Zotin të të dhe në basë Ramazanit El në Ramazan vazhdoje derisa të vije vdekja grupi trat Allahu zar se ato të cil kur gin mua Ramazanit ata as pak nuk ndriqojnë vazhdoin vallahi në gjinahë bën vaki edhe i shtojnë gjonat hala më shumë i mbastron shejtani hala më shumë Ju shtohen në librin e tij xhonat, inzihet libri ti halamashum, ash që bën töbet Allahu xhallashanu ve xallal jalalo, ash çkerkon faljet Allahu xhallashanu ve xallal jalalo. Dëgjojm De disa fjalë të seleve të parëve tonë, me të vërtetë i kanë folë të fjalë të shkurta, shumë të shkurta, por kanë shumë kuptim të madh, që të nxjallin zemrën tande. Abu Darda radiyallahu anhu that, "Lë ohadukum arada safaran, nas ad-dunyani prej juve do ta marrni udh, në Amerikë, në Gjermani, në Itali, apo an komanonov gat ku e ke, thotë përgatitet, merr parë me veti, merr një jakne, pse sot s'dihet çish bie koha, s'dihet ku mbë" tan doshta se ne xhoja çokin të kem parë për në hotel. Përgatitët sigurohohet ai kur të mrihen at vend tjetër i sigurt. Thot Subhanallahu, a nuk o kështu ju ka thën Abu Dardak, i thon po more Budarda, me të vërtetë çashto. Thot a keni harruar udhtimin për në ditën e kiametit? A keni harruar udhtimin për naqhirat? Thot Subhanallahu, si nuk përgatitni ju për naqhirat? A dini se udhtimi për naqhirat është më i gjatë dhe është më i rond se s'dihet ku do të shkosh, an xahanam, an xannat. Tisht nuk i bëni Badet Allahi gjëllë shanhu e gjëllë gjëllalu Wallahi zembrat për në mërzitën Edhe si të polëtoj për muaj në bëkub që në shkon Po s'gudzajm tjetër me thonë Për vetëse me thonë Atë që ka caktu Allahu Atë kader që ka bu Allahu Me qatë jena të knaqër Por nëse në shkon muaj bëkub Në shkon muaj Ramazani O vlezër të ndërshëm Atë dë thëtë se kam baru i badeti Shka duhet me bënë basë Ramazanit? Qërë hapa duhet me marë besimtari? A dhe të thotë se mbaron i badeti besimtarit kërë mbaron Ramazani? Lovja, dhe gjojë këto pika që të vazhdojsh në i badet në basë muaj të Ramazanit. Pika e parë është për me vazhdojnë në i badet në muaj në Ramazanit. Të rëkërkojsh pre Allahut që Allahut të të bëjë thë batë të të bëhet durimtar, të të bëhet qëndrueshëm në ibadet. Allah thot në Kur'an: Rabbana la tuziq qulubana ba'de idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. O Zotion, fot mos na i bën zemrat tona të shmangën prej Teje, prej vërtetës, prej ibadetit dhe na dhuroti Allah, ndaj bën zemrat na uzo Allah. Mos të humna o Allah, pasi që na ke udhzu, pasi që na ke dretu, o Allah mos na bën neve që të largo na prej hakit, prej vërtetës, wa hab lana min ladunka, o Zot na dhro nave, rahmat, më shil nga teje o Allah, na jap neve rahmat, se ti je Allah dhuroz, më imad do të me gërku pre Allahut, ta shëvlezër që Allahut nga vërcën zahembrat tona, pasi që u vërcëm në Ramazan, pasi që nga zbutën zahembrat, pasi që u pajtëm me dikant që si kina pas ma abetet mirë, ta shë mos të të bashkër e shëjtani të vazhdoj shprapë. E di të anshtë, të prezantosh tash do të shkëtzëmat nuk e ke mot, jo ta shoh vllavin ton, po të prezantosh nëpër mezhliste ku përmendet Allahu xhaleshanu u azra jalalo, ku përmliden njerëzit e mirë, mosu tu bosh në për ato mezhliste ku shah dini Allahut, ku bën gjuna, për shkak se ti prap kë më u kthi në haram në gjuna, merr dhe dhjali gjerata, dhjali kaseta, të xali jerata, dhe jo kaseta, tu bohu me njerëz të mirë, merr leza Kur'an, kjo të bën ti që të vazhdosh në vepra të mira E treta është që duhet pa tjetër të shoshrosh me shoshrin e mirë, se për nga meri sallallahu aleyhu a salam, nga ka të regu se besimtari, njeri ju, për nga meri sallam ka thonë, la tu sahib illa mu'minan, wa la ja kul to ameka illa teki, mos e bon shoshr për vetëse besimtarin, dhe mos, mos dhe të haje bukën për vetëse njeri dhe votëshëm. Mos dhëtë vje shdëkush që i bon haram Allah të natë e ditë me të hangër bukën të ndë, për e pja ushtimin n Dhe duhet se kur të të marrësht të dëgjojshëm lezër të nërshëm Jete në sahabëve dhe tabi inve Sahabëve të ishafë shfarbura jenë kanë Ti të ashtojnë imanin dhe të bojnë ti të boshë si kur ato thosh Ah, si kur se të bona në unë si kur këto Ah, si kur se të boj i badet si kur to Të jebë gajret në i badet Adhe prej qështjive që të bojnë ti të jesh i fuqishëm Të vazhdojsh në i badet farzët e Allahut me gjematë mi falë, me bo durim në farzët Allahu Gjellëshanu e Gjellëxelalu, dhe kur të bëjsh durim në farzët Allahot, Allahot të jabë bërëqet, Allahosht në rahmet të zemë rëndë tënde, që të bëjsh në file pastaj më shumë. Se vëllahi, për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam ka thonë, puna më edashur të Allahu Gjellëshanu, që edonë Allahot që është pak dhe vazhdojnë, Jo dikush qohën dhe njënat gjithë natën Një avë qohët namaznate Ka 5-6 satë bën namaznate Pas një avë bën vaki as farzi nuk e falë Por qohë fali dyre qatë 20 minuta po 10 minuta Falë namaznate Pas ta i pusha Kjo dhëmë ma mirë o talo Me dashurot që të vazhdojë të rinë vdekjën tënde Prej veprave që të bojnë ti të jeshi qëndro shumë Në i badet pas Ramazanit është të përmendish allon shumë të bësh i stikfarë allatë shumë, të bësh dhikrin e mëngjesit të mbramjes, dhikrin para sëmihin gjami, kur dhe lë prej gjamije, dhikrin kur dhalish prej shpije, kur të këthesh në shpijin tande, dhikrin para gjumit, këto jënë që të japën nga rrët dhe të bëjnë ti të fort në dinin Allahu gjelëshanu e gjelëgjelalu prej veprave që ti të aprishin o vlezër, që të largojnë ti prej badetit janë, shoshria e keqe dhe zemra e smund, duhet të largojsh shoshris të keqe dhe duhet të largojsh disa instrumenteve, disa vexona që ato ti të aprishin zemrën tënde, si televizori, si muzinka, si satelitet, si dëgjimi haramit, si lidzimi revistave të flëqura, apo që kalzojnë rezilëke në aparat të gazeta, këto janë që ta të adopsojnë imanin tënë, sot su e vetëm pak dhe të le që këtë qka pa thonë, pas taj të shti të lecëjsh ma shumë. Sot thue vetëm pak të dëgjoj që këtë mu zingë se pa adalë albumi rinë bas Ramazanit, për bajronë mi shti muslimat në haram, thue dhe mon nuk goj, pas taj të dashurod në zemrën tonë dhe subhanallah. Musibet të vlajzër të ndershë mu ka bo muzinkën a përshpia të muslimanve Ndo është të dikush edhe për bajram qëlon muzinkë të knaxat Subhanallah, musibet të mandoja, fjalë të ndita Tash më tregoj dikush prej njerëzive musliman Prej disave që në Kosovë, dikush disa këngtar Kanë cit një muzinkë kundër Allah, duke shah Allah në gjelëshanu vë gjelë gjelalu duke shajtë Allah dhe pengamiri sallallahu aleslam, duke shajtë mëslimantë, për kush kanë me i dëgjuat vlezërat mëzinkë, kush kanë me i dëgjuat kasetë, dhjem tonë, birat tonë vlezër, nuk e dëgjënë Amerikanë cese marën vështë ato shqipë. Ata tjerë për kanë qitë mëzinkë tjetër, qi qitë qitë qitë jallë të flëjqura, që ja prishin, ja plasin barën trive tonë dhe trejave tona. Pastaj kush ka me i dëgju këto E vladi janë Pastaj në si printon e vladi nuk në ngonë Normal nuk në ngonë se ti kurnjerë Se si ja ke kontrolu kasetat e videos dhe të kumbiut tjerit dhe të muzinkës shaka Pa tjetraj se si i bot zembra me forcegurit Së një asë bab asë në onë pastaj Për këtë pa tjetër duhet si cilë prej nesh të kete kujdes Që mos të bona prektive se këto janë vej Pra që ta do psojnë imanin tonë Të para tonë lezër të ndërshëm Se lef ton ka thon, ka të cilët nuk e njohën Allahun vetëse Ramazan vetëm Ramazan e një Allahum gjële shon hu e gjële gjële alu thët se lefë të dhënë ah sa njëri keq ështaj i cili vetëm në Ramazan e një Allahun e vetë Vetëm në Ramadan ani Allahun davat, por këtu ne duat ta bëjmë Ramadanin baz për të dreitu, për të shkuar drejt xhenetit të Allahut. Se Ramazani është një hap, është një stacion që të përgatit tipun xhenetin e Allahut subhanehu. Duat ta bëjmë Ramadanin baz për mefish du namazat rregullisht, duat ta bëjmë në Ramadanin baz, vëllezër, për t'u thon ball gjunahet tona. Vëllav jam ajrus të motrë ndaj shmangëruese. Vallahi momentet e fundit kanë ardhur të Ramadanit. Wallahi, momentet e fundit kur vjenë, kur ta përcijelisht një kanë shumë shtiranjështë, a e keni pa, dështë asit cilë i prej në shkoj një një një një një një një një vlatë, apo e ka larkë, kur e mërë e para se me hitën kër e vladivet, e mërë baba dhe e shtërngon e vladin e vetë, dhe nuk do në të shloje dhe lotë të të së një mba, dhe dinaj që duhet të njësët pa tjetër, por e shtërngon shumë, dhe qanë dhe mërzitit për e vladin e vetë, a më në patjetër e ka të shloje, a dhashtu nona e merë dhe përshëndet e vladin e vetë, e shtërgën shumë sakat-takat, që ljotët e sajë së një mbanë, dhe i thëtë rruga mbarë, o e vladiem, ne bën halëllë së ndështas në gjënë gjallë, subhanallah që ajo fotografi kune për cilë e vladin tënë, Apo të dashin të gjithmon të ri në men Gjithmon kër hunjët me burin e vet Apo me e vladin e vetët Nuk e haroj atë ditë kur e vladin ka dalë prej shvije Se haroj thë gjithmon më ri parasive Kër e kam përcel e vladin Me lotë nësi i mbërzitur Edhe nësat për e përcel në mujnë e Ramazanit Danë dhe kujta që shjetëve përcel Për inëshallah përcelim për me të mira Inëshallah kimi përcel dhe eshtë i knachur Lëmë për ati cili kam bajt Ramazan veshja ti Dhe syni ati, gjuhja ati, barkja ati O lezër, Allah o thot dhe kuran Inna maja të qabbelullahu min el muttaki Allahu gjeleshanu e pranon prej të dëvoqmive Allahu e pranon veprat prej të mirve O lezër, nëse njeriu nuk e ndin knacin Nuk e ndin mërzin e Ramazani që i shkonë Wallahi duhet të ashoj që ka i ka punë të vjeta Një person ka artë e një ozë dhe i ka dhonë Që ka po folë ti be për Ramazanin Po të ashoj që i më bërzit është dhëtun as pak si e më të më bërzit As pe një që i shkanë Po në të shkoj e qa që i ka punë të vjeta Tha ju dretova dhe i thash A e dinë pëse se ndinë zembrën të anë dhe Ramazani A e dinë pëse Tha jo pëse ti ke bo gjunahë Ramazan I ke të kalu kufin me gjunahë Ta është një plak më tha për asemi në gjami, tha ah, mërhoqë, për para pleçton, kër vinë kër Ramazoni, veç ka ishin ditët e fundit. O mërëzit që nëse u më shkan Ramazoni, që i kanë boj badet Allah i gjële shanë, dhe janë mërëzit për me shkue. Kër ju ka shku, ai, ashtu si njeri mërëzit për dashurin e vetë. O lezer, ta është mëna mi i thonë Ramazonit, lumë të mirë o Ramazon, o, o muaj i bekum, o i muaj i bereqetit, Po u thënë po në për në lëmë vete Wallahi nuk në kanë betë edhe disësat të shkurt Qëtë në shkonë në kimuaj Lusëm Allahun që Allahun në shëllën në i ka pranua i badetet tona Lusëm Allahun që Allahun në ka shpotu prej zjarmit e gjëhnemit Lusëm Allahun që Allah në shëllën në i ka pranua vej pra tona Por para se me mbaru o vlezër Inshëllën nuk kam plantas gati sot Se si cili dy kush do me dal me blejt i shka për familjën e vetë Por patjetër Ramazani ka kërkuar leje me shkuë, edhe disa atë po u thon, po shkon, po po na vjen në Bajrami. Po na vjen Bajrami, s'di për kam e ugzu, a më ugzu për Bajramin, a më umarzit për mua në Ramazani që na shkon. Por patjetër vëllazër, ç't i cekim disa rregullat e Bajramit, se çka duhet besimtari më bën nesër? Qëka duhet të bëjë besimtari njësër? Qëfar vepra i ka o së sunet me bo besimtari? Maspari pika e par është se njeriu prega ditët për namazë. Prega ditët për me dalë namazë, me falë, në bajramin. Pas trohët, veshën të eshët e bukura, thot nga nafiju se i bënë nëmerë radjela anëho, thot është lajt atë dit, ditën e bajramit, para se me shku në gjami. Po është në i bënë nëmeri thotë se atë ditë kur ka dalë, para se me shku me fal namazin e bajramit i ka vesh të jeshat më të bukra do thot që njeri ju do të lahat do të pastrohat do të i vesh të jeshat më të bukra për në bajram e dhita është sënët që kur dalish para se me dal me fal namazin e bajramit të hash hurma tri koka apo pejz apo do thot kryesora të jenë tëk se thot e në jesi radiallahu anhu nuk ka dal për nga miri sallallahu aleyhu sallam me fal namazin E bajramit, vetëse a i ka hangër disa hurma, du të të tek dhe pasta i ka dalë për nga meri sallallahu aleslam me a falë bajramin. E treta është, sënët është, me botë të këbir, me zanë për burat, për gratë për zanë, me vetë të vetën e vetë, bojnë gratë të këbir. Dite në bajramit, kur dalën për e shpjezë vetë, të erisat mërinë musalla. O vlezër, sënët i për nga meri sallallahu aleslam, namazi bajramit të falën shkretinë, du të Parë, kështu e ka po pengameri, sëllënë të për nga merit Po në nuk këna këtu vende, kështu të mdoja Që mu falë në hapsir Dhe dhëmë namaz i bajramit E falë në për gjamia, sëllënët është Mu falë në hapsir Ashtu e ka po pengameri, sëllënëllahu aleyhi wasallam Si botë të këbiri në ditët e bajramit Nga i bënë mesudir adhe a thëtë Allahu akbar, Allahu akbar La ilaha illallah Allahu akbar, Allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar allahu Kështu botë të këbir Me zonë disa mlidhen kret njërzit, hajtë dhe të tësojnë Allah, hua, këbër, Allah, këbër, ashtë bidat, si cilin veti e banë Nuk ka nevoj të mlidhen kret dhe këtë për një zonë të banë si, Dikush janis ma erët, dikush ma vonë, si cilin në veti banë Se nuk ka argumente që ka bërë për nga meri salose më bashkërisht, as prej sahabeve Ashtë së në të vlezër të ndërshëm Çka kur dalish ta falish namazin e bayramit, është që të dalish në kom, të ecish kom, kështu është suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nafat Aliya radhiyallahu anhu, është sunetullah e zer që njeriu kur shkon të falë namazin e bayramit, ta ndroi rrugën, e vjen nga kjo anë tjetër, del ka kjo, der e hin ka jo tjetra. Do thotë është suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadithi është në Buhari se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndruar rrugën kur ka dalë në namaz të bayramit. Pra sunetova ullaza të nersham Mos e falet Bajrami pas të ngritë dielli dhe i ka dy recat. Dita e Bajramit është dita e gëzimit, vizitojnë njërin ndër mes tjetrit, kërkojnë hallallah, luse në Allahun, por mos t'ja bëjmë për haj Ramadanin, po për haj t'ja bëjmë atij i cilët ju kanë fal gjunohat, vëllai zotë ndar shok. Ramazani është gëzim, se t'jan fal gjunoha. Vallahi përket është Bajrami që të gëzonat alhamdulillah, te ritashgina bo ibadet alot, sot inshallah Allah na ka shtotu prezanim të xhanemit, t'ja bëjmë për hajër një onë tjetrit. Kështu vëllazër, dhe dua t'i ja harrojm disa hidhrime që ai keni ndër mes veti, dua t'ja fona një onë tjetrit, mos për disa vepra të vogla që mos fona vlla me vlla, ti mshëlna kapëxika ton, jo vllaviem, se, bepti, se o, vla, e aqullin, bonë sebeb ti ti marrish sevapët para vllavit ton. Shka trokitja derën. O vllah, un jam kon gabim, ndoshta ti je kon drejt. Ja zbut zemrën, thuj, unë jam kënë gabim Tëja përdo se vabë të Allah o atë njerëzit Nëse do të Allah, thuj, unë jam kënë Nëse do pre njerëzit, rrithë nuhëm atër A mën djetë se nëse nuk folë me një vla Musliman, ma shumë se të redit Zdjetë se edhe namazjat pranohët Ta keni para siqë vlezëtë ndërshëm Do të me gërkuha lëllëk me vlezërit Po ashtu Dita e bajramit vëllezër musliman, që bien disa muslimanë harama, kurse gëzohen a dit, e marrin familjen, dalën na për parke, dalën na për rrug, dalën disa vjet janë kon duket kanë bue edhe koncert, muzikë na për hotele. Subhanallahu, kjo është mësibet, nuk festohet bajrami me gjuna, nuk festohet bajrami na për hotele duke i bue gjuna Allahut, duke e pa si ciligruen e tjetër kujt. Subhanallahu, nuk lejohet Allah i zëvtar ndershëm, nuk festohet bajrami kështu. Bajrami ka rregullat që i përmendëm tash në maherrët. Lusëm Allah në gjële shanhu a gjële gjëlalu, që inshëlla Allahu ne mundësan që kërejt të sunetet për nga mërë që t'i bojnë në njësër në ditën e bajramit, prapë smuina të ndanë avlezër, pa me jathonë disa fjallë për gëzimin e bajramit njësër, avlezër të ndërshëmë. Ovlavian Ajeros, dhe motrë ndershme Ajerosa, wallahi do me ja thon të fjal, disa fjalë që shpresoj te Allahu xhallashano, që ndikojn inshallah në zemrat tona dhe shpresoj te Allahu që Allahu do të na paguon në ditën e Kiametit. Inshallah këto fjalë do të na çesën peshorën, kanarin ku a ditë do të na matën veprat tona, gjunat dhe veprat e mira. Nesër vëllezër të ndershëm, si të dalë dielli, si të ngrihet dielli, do të falet sabahi, sicili prej nesh, sicilla non wallahi e merr evladin e vet e lan dhe ja vërtetë Më të bukra, hanë silën e bajramit, prej loj loj ushqime, loj loj ëmbëlsina që i ka pregadit, lezër të ndershëm dhe matrat të ndershme, më sharojna t'i kujtojmë jetimat, t'i kujtojmë fminë që e njetimat, a i cilët t'i kujtojmë fminë të cilët nuk kanë bapë, nuk ka bapë që t'ja boje për hajrë bajramin, nuk ka bapë që t'mare t'aputhje vladin e vetë, nuk ka bapë që t'mare t'aputhje vladin e vetë, nuk ka bapë që t'ja vlemuje kokë Doshta printative e muslimanëve janë yatima, doshta dikush ka shkuar te Allahu, doshta dikush tash na përfrante për çës problemin te Allahut apo për te shehid llokun. Mos ta haroj në at vajzë të vogël e cila është baba kur njerëz të dalin të luje me evladët, të luje me shoqet e veta në kushi, do ta shohë sekret vajzat, që shoqet e saj kanë vështirësha të reja, që shoqet e saj kanë vështundra të reja. Ajo ndalet jetimja e shkret dhe i shikon dhe secila si fmijë po dal para shfjesëve vet e pra te babën e vet kur ti vjen prej namazit të bajramit sicili fëmi i dal dhëpra te babën e vet kurse i jetimi a dal dhe e shikon sicili bav duke marrë vlatin e vet duke puthe vlatin e vet duke laque vlatin e vet i jetimi as pa i shkoj lutat dha pa that ku është baba jam sa unë asamirit ai çe të puthje baba jam ku i kam dëshat e bukura si shoqjet e mia ku i kam pucat Reja si shoqë të bia, A nuk e miritoj unë, A gjëna e shumë kam bë, Që unë nuk kam bab, Kuj kam babën tëmë, Kuj kam babën tëmë, Edo unë du që baba jëmë të putje, Edo unë du babën tëmë Ta presbër i namazit të bajramit, O muslimant, Ku ashtë baba jëmë, Kështu fëmijë të alëzër për frasën, Kështu nëzër për e presën bajramit për mjë të muslimanve, Po qajt për e grekën babën e O lezët do të bëjnë dëa Për vlezërë të të që ka jënë atje Për fmitë e jetivave Për fmitë e jetivave Njerë bratë non E cila kure shë e vladin e vetë Dukë e qaj I afronë nonës dhe i këthe në shtëpi O i nërë ku shë baba jod O i nërë ku i këna babon ton Merë nona shkret Me zemë bër të për vlum i afron evlad të vënda yudat bëj nisabara evlad tëmi bëj nisabara evlad tëmi se babaju i shaloshit babaju tush në burq babaju të vënda shpravlimin allahot a evlad tëmi masu mër zidni se i shallah babatu in janët dë tatakoni Inshallah Allah janat, o Jannatna afrot. Allah e sarkë shtufrasër musliman. Kështu ietimat me thrasat. Kam çefta të babën, tam tashu dukuçesh. Do ul në naprënin e babas tam. Mos ti haroj ietimat në vëzër. Por çafojni pasfori ietimat. Ku shka dëni ietim afar. Kushka të njeti mafor për qafoni vëllahi Sa të janë të përvllumë Lusëm Allah në gjelëshanu Që Allah në nësër muslimanëve Gëzim të jabon në shdo tokë Lusëm Allah në që Allah mësë që mundësan Asë një raket të plasë jenë bishpjet e muslimanëve nësër Lusëm Allah në që asë një raket mësë të plasët Mbi gjamiët e muslimanve Lusëm Allahun që Allah njesër të gëzon Mos që abon ditë të piklimit Sarmishtë Allahut zithmon i kanë sulmu muslimant Në ditën e në bajramit o vlejzër musliman Boj një dua mos të jarrujmë vlejzëriton Mos të jarrujmë jetimat Mos të jarrujmë fmi të muslimanve O vlejzër të ndersham Inshallah dhe ta bojmë bëllë këto Lusë Allahun gjële shanu e gjële gjelalu Ku kam gabu, është prej meje dhe prej shëtanit. Ku e kam qëllu, është prej Allahi Gjellëshanu wa Gjellëshanu. Lusë Allahi Gjellëshanu, që Allahi shëllat na i pranoj i badetet tona. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.